As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa draga braće poštovane sestre, ovo je nova epizoda serijala Kako ćeš postupiti. A, trenutno sam u Austriji, onaj, upravo sam bio održao jednu čumu, onaj, u Klagenfurtu, pa se sada vraćavam kući, pa rekom da već na futu snimim novu epizodu. Uglavnom u današnjoj epizodi govorit o slučaju kad čovjek klanja okrenut prema strani jel? pa mu neko u toku namaza kaže da to nije pravac kible nego da je pravac kible u nekoj drugoj strani. Jel? Pa prije načine ko što odgovorimo na to pitanje šta će takva osoba uraditi potrebno je da kažemo nešto vezano za, uh, za to kako musliman odredi sebi pravac kible. Ulema kaže da imamo tri načina kako čovjek to može da uradi. Prvi način jeste da upita, odnosno da bude obaviješten o opravcu kible od neke osobe kojoj on vjeruje, jel? A, znači čije svedočenje, da kažemo tome tako, se, u, se uzima u obzir. Znači sa haberom da bude obaviješten u kojem pravcu je kibla. Drugi način jeste da čovjek a, pogleda džamije Jel, gdje su džamije okrenute, odnosno gdje su ni hrabi u tim džamijama okrenuti pa se tako okrene u pravcu kible. I treći način jeste putem zvijezda, jel? Znači putem poznavanja onaj gdje su strane neba i tako dalje. I ovdje možemo također onaj obrajat, onaj da, da čovjek recimo ima kompas, pa sa kompasom ja tako znači u na sebi odrediti pravac kible. Znaci, to su tri načina na koje čovjek musliman može sebi orijentirati pravac kible. Ako, znači, ne znam, je li tako gdje? Pa, hajmo pogledati uh, šta uraditi u situaciji kad je neko u toku namaza obavijesti o pravcu kible. Ukoliko ljudi klanjaju u džematu i u toku namaza budu obaviješteni da je kibla u drugom smjeru, dužni su da se zajedno okrenu prema kibli. Isto je dužan čovjek koji klanja sam. Ono što je klanjao prije toga ispravno je. Dokaz za ovo je hadis kojeg je zabilježio ima muslim od Enesa radi Allahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu aleyhi wasallama klanja wa u okrenut prema bejtu l-Maqdisu, to jest prema Jeruzalemu, pa je bio objavljen kod ajat Qad nera teqalluba vajhike fissamaa, falanuwallijenaka qibala tana tarudaha, fa walli vajhaka šatral mesjidi l-haram. Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i mi ćemo te sigurno okrenuti prema kibli koju ti želiš. Pa, okreni lice svoje prema El Mesjidul Haramu, to jest časnoj džamiji. Čovjek iz Beni Seleme prolazio je pored ljudi i vidio ih na ruku u drugog rekata Sabah Namaza, pa je uzviknuo. Smjer kible se promijenio. Ljudi su pomjerili svoj smjer u stanju u kojem su se nalazili. Ukoliko se nekim ljudima objasnio pravi smjer, a nekima nije, onda su oni kojima je smjer objašnjen dužni da se okrenu u smjeru za kojeg vjeruju da je smjer kiblet. Ako se vjernici razilaze samo u pogledu jednog smjera, pa se jedni okrenu na desno, a drugi na lijevo, ispravno je da jedni druge slijede u namazu. Međutim, u Leman se razilazi o ispravnosti takvog postupka kada se ljudi potpuno razilaze u pogledu kible. Ukoliko postoji neko kome nikako nije jasan smjer kible, dužan je da odabere onoga koji je najsigurniji po tom pitanju i da ga slijedi. Ukoliko neko ne zna smjer kible, dužan je da pita ako je u mogućnosti, u suprotnom neka ičtihadi ako je sposoban za ičtihat, to jest neka maksimalno prema svojim mogućnostima pokuša utvrditi smjer kible. Ukoliko nito nije sposoban, neka slijedi onoga kome vjeruje. Ukoliko ne nađe nikoga koga bi slijedio, neka se boji Allaha koliko može i neka klanja namaz, a njegov namaz će biti ispravan. Ovo je čest slučaj u pogledu ljudi koji putuju u zemljene vjerstva u kojima nema muslimana ili ljudi koji ih mogu obavijestiti o smjeru kible ili sredstava sa kojima se može odrediti smjer kible. Ukoliko je osoba sposobna odrediti kiblu, a to zanemari i ne potrudi se prema svojim mogućnostima i klanja, onda je dužna ponoviti namaz zbog svoje nemarnosti. Nadam se da smo svi mogli nešto novo da naučimo od ove epizode. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se svi okoristimo od ovoga. Molim ga te barek u da vas nagradi. Molim vas podijelite ovaj video dalje da se i drugim uslumanijom koriste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.